та безпосередністю реакції. Але одночасно в глибині душі співчувала їй, бо хіба знається дитина, скільки раптових ударів, можливо, готує для неї доля? Трохи шкода була Віктора, який несподівано влаштував їм маленьке свято, а сам живе один, та ще й білого світу не бачить. Хіба легко так жити, харчуватись чужими історіями? Та й сама вона теж. Письменниця Амалія Ікс. Вони вже спустилися вниз і прощалися з утомленими за день дівчатами. Аж тут жіночка в робочому халаті визирнула з підсобного приміщення, зацікавлено глянула на всіх трьох. Ой, яка ж сьогодні гарна компанія зібралася, зненацька промовила вона, а дівчата озирнулися на її голос. Так, покрутив головою Віктор, здається, славно посиділи. А я раніше поглядала на кожного з вас окремо зі своєї схованки, а тут не втрималась. «Це Галина Павліна. Вона нас прибирає», – пояснила Віра. «Так-так, я боєць невидимого фронту», – засміялася жінка, від якої важко було визначити. «Могло їй бути і п'ятдесяти, і шістьдесяти, і невідомо скільки. Просто я живу з мамою, а вона переважно вдома сидить. То я її розважаю різними історіями, і про нашу акцію розповідала, і про вас всіх». «А, зрозуміло», – розплилася в усмішці Женька. «То ви теж маєте, мабуть, якусь історію, але ж ми вже йдемо. Та і я на роботі, але історія на два абзаци, якщо дівчата дозволять, подивилась вона на віру з Анею, і ті синхронно глянули на годинник на стіні і так само синхронно втомлено кивнули, і жінка не змусила себе просити. У квітні мама повернулася з пущі водиці, зі шпиталю. Я її туди вкладаю раз на рік діагностувати, підлікувати, підтримати, ну і свіже повітря, сосни. Цього разу лежала вона в палаті на двох, правда, трохи за це доплатили. І на одну ніч її сусідка поїхала додому, а мама лишилась сама, на дев'ятому поверсі. Охайна така бабуся. Саме перед тим, як лягти спати, вирішила прибрати трохи в палаті, протерла пил і витрусила через вікно серветочку, якою накривала тумбочку, ну, щоб крихти, струсити. І зацікавлено нахилила голову на бікамалію і влялася спати. Галина Павліна зробила артистичну пагозу, а потім продовжила. Але якесь тривожне відчуття змусило її обережно помацати ту тумбочку, накриту серветкою, а потім одягнути окуляри, вімкнути світло і роздавити ще уважніше. «Галішенько витрясула, що ж там було? Обручка? Сережки?» – не втримала Женька. «Ні, там була її вставна нижня щелепа». «Ого!» – відреагував Віктор і чемно стримав сік. «Отож, Кинулась вона в коридор, але відділення замикається пізно ввечері, і навіть якщо когось умовити відкрити, то ліфт однаково вночі не ходить. А хіба мама у своїй 80 із гаком впорається пішки з 9-го і знову на 9-й? Та ще й холодно було, місцями сніг лежав, а вона в капцях і взагалі на вулиці ніч. І що ж було далі, Галина Павлівна? Аня сама зацікавилась історією, поки Віра вирушила до останніх відвідувачів, які хотіли розрахуватись. Ой, каже, усю ніч не заснула, бежалися їй жахи та уявлялись нові витрати, довге ходіння до стоматологів. Але о сьомій ранку вімкнути ліфт, і вона першою рванула на вулицю. Тягла теплі шкарпетки, накинула на плечі ковтину і мовчки-мовчки невже знайшла. Уявіть собі, Двірник ще там не підмітав, а вона прикинула траєкторію польоту щелепи і заходила шукати. І знайшла, але... Лише половину, що відкололась від удару, розвела руками оповідачка. А, вхопилась за голову Женька. Шкода, бабусю. Але сталося диво, засяяла Галина Петрівна. Якийсь літній чоловік спостерігав за тим, як вона нишпорить обідж доріжки та під вікнами корпусу, і вирішив допомогти. Але мама аж ніяк не збиралася розмовляти з незнайомцем за відсутності половини зубів. Вона відвернулася від нього і продовжила пошуки. І що?» – нетерпляче перепитала Аня. А дідок виявився колишнім льотчиком. Чи то в нього око інакше, чи найблийкий досвід польотів і падінь? Але він глянув угору, певне, теж прикинув траєкторію. І почав не очима з іншого боку доріжки. «Невже знайшов?» – зарагатала женька. Уявляю собі. Мадам, ось ваші зуби. Ой, не можу». «Ну, приблизно так», – теж засміялась Галина Павлівна. І він просто гукнув маму, кинув головою бік знахідки і сказав, що пані не там шукає, і з хитрим виглядом, як сказала мама, зник у корпусі. І з рія, промовив Віктор. «А потім вони подружилися, так?» – зацікавилась Женя. інакше ще звідки б ви знали, що він льотчик?» «Бач, яка ти уважна!» «Точно так і було. Згодом познайомилися і подружилися. Коли мамі за умовну плату зварили ці дві половинки докупи, тепер знову всміхається, як новенька». А Семенович її телефонує мало не щодня. Розмовляють, розважають одне одного. Ось така вам історія на доріжку. Піду прибирати, я ж на роботі».